Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio. I somras var jag på Gotland. Jag bodde i ett stort hus några kilometer utanför Visby. Och sent på kvällarna, när de långa dagarna hade tagit slut, cyklade jag ensam ut dit, längs de mörka och lite blåsiga skogsvägarna. Det var ödsligt och tyst. På vägen ut till huset lyssnade jag ofta på podden Knife Point Horror. Det är en skräckpodd där amerikanen Soren Narnia läser upp sina egna spökhistorier. En av berättelserna var så bra att jag vill föra vidare den till er. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. I det här avsnittet får du höra en enda historia. Den passar bäst under en promenad i skogen. Historien heter Ljud. Jag heter Kenneth Vilma. Den 17 september 2010 hade jag varit på flykt från Grovenor-fängelset i Crystalus, Michigan i tre dagar. Jag och min medfångare Ron Heil hade kommit undan genom att muta två vakter under ett arbetsuppdrag utanför fängelset. Vår plan var att gå till fots i tre dagar tills vi nådde vårt tillhåll, ett litet hus i Limus. För att komma dit behövde vi klara av en flera kilometer lång, omständig rutt genom skogen bara under första natten och sen ta oss genom Wolfpa nationalparken. Eftersom vi var tvungna att undvika stigar och vandringsleder där vi riskerade att bli upptäckta tog vandringen genom Wolfpaw längre tid än vi hade trott. Ron hade planerat vår flykt baserat på vad en enda vakt kom ihåg av hur området såg ut. Vakten som hade växt upp i den södra delen av staten hade gjort sitt bästa för att skissa upp en karta åt oss. Vi hade satsat på att de inte skulle ta sig in i de djupare delarna av skogen för att leta efter oss eftersom det var så krångligt och omständigt att ta sig dit. Men vi var beredda på att gömma oss undan i den kalla skogen så länge det krävdes för att få vår frihet tillbaka. Första natten hade vi sovit tryckta mot fallna trästammar för att få lite skydd mot de isande vindarna. Vi hade båda väldigt tunna kläder under våra fångdräkter eftersom vi inte hade kunnat klä på oss mer inför arbetsuppdraget utan att dra på oss misstankar. Allt vi hade i pengaväg var 40 dollar var och Ron hade en gammal mobiltelefon som han tänkte använda till exakt ett enda samtal. Till hans kontakt i huset i Limus när vi kommit tillräckligt nära. Flykten hade kostat oss alla pengar vi ägde. Och än så länge hade vi haft tur. Vakterna hade lovat att ge motstridiga beskrivningar av åt vilket håll vi hade gett oss av. Och när natten föll hade vi bara sett två helikoptrar i skyn. Risken att bli upptäckt och infångad kändes inte så stor. Under vår kalla vandring hade vi inte ätit mer än ett par proteinbars och ölkorvar. Medan jag sov och Ron höll vakt snöade en halv decimeter- och när jag vaknade kände jag mig mer frusen än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Jag kunde inte sluta skaka. Men vi var tvungna att fortsätta vandra. Vi värmdes upp lite allt eftersom den andra dagens över tre mil långa vandring förflöt- men ingen av oss såg fram mot den natten. Vakten hade kommit ihåg ett skjul på vägen och markerat det på vår karta. När vi nådde fram dit så stod det där. En sliten och tom liten kur av trä som jägarna hade byggt men som inte användes mer eftersom jakt nu var förbjuden i den delen av skogen. Vi tog en stor risk som la där inne eftersom det var den uppenbara platsen att leta efter två rymlingar på. Och till slut blev det så att vi bara tillbringade halva natten där. Andra hälften av natten låg vi ihopkrupna i botten av en djup ravin, skyddade från snön av en liten utskjutande bergsklippa. Men det blåste ändå för hårt och för kallt för att man skulle kunna sova. Jag låg och oroade mig för att förfysa olika delar av min kropp. Vi hade på oss extra par med strumpor som vi hade lyckats smuggla iväg. Och arbetshandskarna var också till nytta, men snön på marken blötte ner våra kläder. Jag var utmattad men kände också en stark smärta i mitt vänstra lår. Ron var lite starkare än jag, något som jag kom på mig själv med att bli irriterad över. Han hade också tänkt på att låta sitt hår växa ut så långt det gick innan flykten. Det var smart för våra tunna mössor var inte till så stor hjälp som vi hade hoppats. Trots allt somnade jag till lite grann, precis innan gryningen. Och då hade jag den mest skrämmande dröm jag någonsin hade upplevt. Jag drömde om en man som stod långt bort, upplyst av fullmånen mitt på en stor äng. Jag kunde inte urskilja hans ansikte men jag visste att det var den man i vars död jag hade varit inblandad sex år tidigare. Jag hade inte hållit i pistolen själv men jag hade hjälpt till med att begrava honom den natt då han hade skjutit sig. Han hade begått självmord eftersom jag och några andra män hade pressat honom att blåsa en lokal fackförening på hundratusentals dollar. Jag hade stått med hans självmordsbrev i handen och sen hade jag bränt upp det. I brevet hade han anklagat oss för att orsaka hans död. Men det jag verkligen aldrig kommer glömma var de märkliga teckningar han hade gjort i marginalerna. Osammanhängande kråkor som han upprepade gång på gång. Förmodligen ritade när han pausade för att fundera över vad han skulle skriva i detta hans livs sista brev. En av teckningarna föreställde ett ögonpar, stora, uppspärrade ögon. En annan hade föreställt en liten drake. I min dröm pekade mannen upp i natthimlen. Och när jag tittade upp såg jag att skyen var full av konstiga röda moln som drogs ihop och formade denna olycksbådande drake från hans självmordsbrev. Sen vaknade jag. I början av den tredje dagen märkte jag att Ron funderade på att strunta i vårt mål och istället söka upp en plats där vi kunde skaffa lite nya kläder och äta ett målmat. Men till slut fortsatte vi ändå vandra enligt plan. Med händerna över öronen för att skydda dem från kölden. Det var en mulen och dyster dag och det såg ut som att det skulle komma mer snö. Vi bestämde oss för att följa en vandringsled en stund. Vilket var riskfullt men nödvändigt eftersom vi blivit nästan för svaga för att sträva över stock och sten. Vi såg dessutom inte en enda människa. Det kändes som att vi var helt ensamma i skogen. Jag har varit döv sedan födseln. Det hade inte varit lätt att övertala Ron Heil om att inkludera mig i det flyktförsök som han själv hade lagt ner tid och pengar på att arrangera. Vi hade känt varandra på Grownor-fängelset i ungefär tre år och vi hade alltid kommunicerat med papper och penna. Nu hade han fått med sig sitt anteckningsblock och penna som man kunde skriva meddelanden på när helst han behövde det. Det var ett primitivt system men det hade alltid funkat. Ungefär vid tiden på eftermiddagen den sjuttonde skrev han för första gången den dagen någonting till mig. Vi hade bara skrivit till varandra tre gånger sedan vi flydde. Hans meddelande innehöll bara två ord. Helikopterar. Många. Han pekade upp mot skyn och drog sig undan från vandringsleden med ett bekymrat ansiktsuttryck. Jag kunde inte se något i himlen så helikopterna han hörde måste ha varit en bit bort. Ron stod stilla så länge att jag till slut stampade till med foten för att få hans uppmärksamhet. Jag tittade frågande på honom. Han höll upp ett finger i luften för att be mig avvakta en stund till. Det måste ha hörts ännu fler helikoptrar uppe i skyn. Ron tittade sig misstänksamt omkring upp på himlen. Till slut verkade han slappna av lite och vi kunde börja röra på oss igen. Baserat på hur länge vi hade stått stilla började jag känna mig mer oroad igen kanske hade polisens jakt på oss intensifierats kanske hade vi sett som någon eller så hade vakterna avslöjat sanningen om vår flykt jag kunde inte föreställa mig något annat skäl till att så många helikoptrar plötsligt skulle samlas på en sån här avlägsen plats när Ron började vandra framåt igen så var det varken snabbare eller långsammare än förr men utan att kommunicera verkade vi båda ha bestämt oss för att lämna vandringsleden igen ju närmare vårt tillhåll vi kom desto mer försiktiga skulle vi behöva vara jag började känna mig lite tryggare igen efter någon timme då vi pausade för att äta det som jag antar vi måste kalla lunch därefter hade vi ingenting mer att äta men det var ändå det minsta av våra problem enligt Rons mobiltelefon var klockan halv fyra han tittade upp i himlen igen med blicken riktad uppåt plockade han fram anteckningsblocket och visade upp den förra anteckningen den här gången såg jag också själv två helikoptrar. De var dock väldigt högt upp och vi satt skyddade av en klippa där vi var och kunde inte synas ovanifrån. Men det kändes fortfarande som att våra förföljare kom närmare och närmare. Den snöblandade vinden blåste upp igen. Det kändes som att en stor snöstorm var på väg. Vi började gå lite snabbare. Om det började snöa tyngre skulle vi inte hinna komma fram som planerat och jag visste inte om jag skulle klara av en natt till utomhus. Min antning kändes tungt och ansträngd och mina lungor pumpade alldeles för hårt. Jag kunde se men inte höra hur Ron hostade då och då och det såg inte alls bra ut. Om någon skulle se oss där och då så skulle de förmodligen tro att vi var hemlösa. Om de inte redan hade sett bilder på oss på tv. Det var vid fyra tiden på eftermiddagen när det började skymma som vi såg det döda rådjuret vid sidan av vandringsleden. Jag märkte skepnaden en bit framför oss på marken och insåg omedelbart att det var ett djur som hade dödats men omfattningen av vad som hade hänt såg vi inte förrän vi hade hunnit hela vägen fram Det visades inte vara ett, utan tre döda rådjur och de hade slitits i stycken, helt och hållet Dessutom såg vi tydligt att stora delar av rådjuren saknades Något rovdjur hade massakrerat dem det röda blodet var den första nya färgen vi hade sett på länge i skogen som annars gick i en helt grå skala. Det var en sån våldsam scen att vi inte ens ville gå igenom den. Kanske hade det varit en flock med hundar eller prärjevargar. Kanske hade det varit hygienor. Bebyggd mark fanns bara några mil bort på andra sida av oss men det kändes ändå som att vad som helst kunde gömma sig i skogarna här. Vi stod en stund och stirrade på kropparna, oförmögna att slita blickarna ifrån dem. För att komma runt platsen tog vi en lång omväg genom skogen. Säkert 30 meter bort från själva platsen för massaken såg vi ett rådjurshuvud på marken. Det slog mig medan vi vandrade framåt att en helikopter på låg höjd skulle kunna se den blodiga marken genom träden och vilja undersöka platsen närmare. Jag kunde inte acceptera tanken på att vi, efter de här tre dagarna av vandring, skulle fångas in. Jag skulle inte låta mig fångas in. Det var otänkbart att någonsin mer återvända till fängelse. Vi snubblade framåt. Jag var så fokuserad på att bara sätta ena foten framför den andra att jag inte märkte, bara några minuter senare, att Ron hade stannat upp. Av förklarliga skäl hade jag ju inte hört hur hans fotsteg tystnade. Han stod och tittade på mig och när jag gjorde en frågande gest åt honom tog han fram anteckningsblocket och skrev ordet sirener och så pekade han bakom oss. Sen efter att ha tänkt till i ett ögonblick pekade han åt ännu en riktning. Vi stod blickstilla. Han tog pennan och la till långt borta på anteckningsblocket. Vi började darra lite. Vinden hade blåst upp ordentligt och våra kläder kändes iskalla mot huden. Jag började misströsta. Vi måste ha underskattat hur långt de var beredda att gå för att hitta och fånga in oss igen, tänkte jag. Efter en stund började Ron röra sig framåt igen. Han gick med blicken ner i kartan och studerade den noggrant. Så stannade han upp igen för att visa mig någonting. Han visade med fingret på kartan hur vi skulle kunna spara en hel del tid om vi bara återvände till vandringsleden och hur vi skulle kunna vika av från den någon kilometer innan vi var framme. Sen tittade han på mig i väntan på något sorts svar. Hans ögon var uppspärrade på det där sättet de ibland blev när han var upphetsad eller stressad. Ibland såg jag också vreden i den där blicken. Den okontrollerbara ilskan som gjorde att han för tredje gången hamnat på Grovenor-fängelset för misshandel. Hans andedräkt kom i stora moln ut ur munnen på honom. Någon gång under våra strapatser hade han fått en djup rispa på sidan av hans hals, förmodligen från någon vass gren han hade passerat, och blodspår var frysta längs det sidor. Utan att ha tänkt efter så mycket nickade jag, eftersom det kändes bra så länge vi rörde oss snabbt framåt. Vi hade inga andra val än att försöka den väg han föreslog. De oroande molnen djupnade ovanför våra huvuden och mörkret föll. Efter att vi hade gått i skogen i tio minuter hade den bara blivit tätare. Vi hade navigerat fel någonstans. Jag kunde se på Ron hur han skakade sitt huvud, att han blev mer och mer frustrerad. Vi hade alldeles nyss haft vandringsleden i sikte, men i ett försök att återvända till den via en genväg tycktes vi nu ha gått vilse. Och nu kändes det som att vi gick i helt fel riktning. Vi stannade upp och såg oss omkring. Ingenstans syntes tecken på någon glänta eller någonting annat. Vid vår högra sida övergick terrängen i en brant sluttning som slutade i en djup ravin. Ron pekade till slut med viss självsäkerhet i en riktning framåt och vi började gå igen. Jag såg hur hans läppar formade ett antal svordomar och han tecknade att han hörde fler helikoptrar. Jag såg faktiskt två av dem själv uppe på himlen. Jag kunde inte se vilken sort de var av men de hade inga söklyktor på. Och sen började det snöa igen. Till slut hände äntligen någonting av godo. Till vänster om oss dök den långsamma och halvfrysta gunn upp- och övergick enligt vår karta till att heta Rickendale-forsen. Den gick parallellt med vandringsleden som var på andra sidan floden- och jag kände mig lite tryggare i kunskapen om att vi nu var på rätt väg. Enligt kartan fanns det nu bara en väg framåt, och det var västerut. Någonstans där framme skulle vattnet vara tillräckligt grunt- för att vi skulle kunna ta oss över- Innan vi nådde fram dit såg vi dock någonting som skrämde oss. Ron pekade ut det för mig och jag hade märkt det själv långt innan om det inte var för att jag var döv. En motorbåt körde snabbt, alldeles för snabbt, för forsen. Den här delen av vattendraget var så avlägsen, så övervuxen och så grund att det hade varit farligt att bara paddla kajak för fort här. Sekunden efter att vi hade sett båten tryckte vi oss mot varsin trädstam och vi kom ur synhåll för dem. Det stod två män i motorbåten och ingen av dem var ens nära på att få syn på oss. Deras uppmärksamhet var helt riktad till andra sidan flodbädden. Den ena mannen stirrade genom en kikare framåt- samtidigt som han på ett riskabelt och oförsiktigt sätt styrde båten. Och den andra mannen hade en hagelbössa i händerna- och stod med foten på relingen som om han var redo att hoppa av båten- i vilket ögonblick som helst. De letade uppmärksamt efter någonting, troligen oss- men försvann snabbt ur sikte. Och med deras fart skulle en olycka kunna hända när som helst. Vår motivation störte igen- Ron hade tagit av sig sina handskar för att försöka torka av dem i bakfickan och till och med i halvdunklet kunde jag se hur missfärgade hans fingrar hade blivit. Mina såg nästan lika illa ut och jag förlorade snabbt känslan i två av dem. Tack och lov blev inte snön djupare men den kalla vinden blåste på i en konstant hastighet. I tystnad bestämde vi oss för att fortsätta längst med vattendraget. Det var som att vi gemensamt hade insett att vi varken hade tillräckligt med styrka eller övertygelse för att orka improvisera. Vi försökte på alla sätt och vis värma upp oss. Vi gick med armarna i kors över bröstkorgen, med händerna hårt knutna för att skydda fingrarna. Då och då skyddade vi dem uppe under våra mössor för att värma upp dem det allra minsta. Varje gång vinden blåste upp höggde till hårt i mina nedkylda öronsnibbar. Himlen hade blivit djupt mörkblå när vi upplevde vår största förskräckelse ditills. Under en stund hade det faktiskt känts som att vi gjorde framsteg, envis och systematiskt trampande framåt sida vid sida. Och så vid ett tillfälle höjde vi samtidigt våra huvuden och såg en man komma mot oss. Han gick med en kopplad hund vid sin sida. Vi hade gått rakt förbi dem om vi inte hade tittat upp just då. Han höjde sin hand i en hälsningsgest. Vad han gjorde där ute hade vi ingen aning om- men hans närvaro sa oss att vi nu var väldigt nära vandringsleden- och att vi troligen hade nått ytterkanten av limus. Vi stannade upp för att hälsa på mannen- så att vi inte skulle väcka några misstankar. Hans hund verkade ointresserad av oss. Mannen som var i 50-årsåldern började prata på en gång. Han verkade helt oberörd av vårt bedrövliga tillstånd- men det kanske inte syntes så tydligt i halvmörkret- Ron visade med några gester att jag var döv, vilket förvånade mig eftersom det var så avslöjande om bara mannen hade sett någonting vad som helst om oss på nyheterna. Mannen nickade förstående och började förklara någonting för Ron som lyssnade uppmärksamt. De började konversera och jag stod vid sidan av och kunde inte annat göra än att frustrera att titta på. Jag skulle precis börja tigga om pennan och anteckningsblocket när Ron tog fram dem och började skriva, stryka över och skriva om i nästan en hel minut. Samtidigt pratade mannen på. Orden som Ron slitsamt och halvskakigt skrev ner och som jag var tvungen att kisa för att kunna uttyda i dunklet löd så här. Polis i området. Skottlossning. Säger åt folk att stanna inomhus. Ingen vet vad som pågår. Den femtioåriga mannen verkade till slut fråga vad vi gjorde här ute i skogen och Ron presenterade någon sorts förklaring för honom och lyckades faktiskt vid ett tillfälle tvinga fram ett skratt. Sen tog mannen avsked och gick. Jag läste igenom sidan på anteckningsblocket igen medan Ron betraktade mannens rygg. Sen tog han fram kartan och pekade ut exakt var han trodde att vi befann oss. Vi hade förmodligen inte mer än en timmes vandring kvar. Men vi var båda förvirrade. Det kändes orimligt och märkligt med skottlossningen och att polisen hade sagt åt folk att stanna hemma. Men det fanns ingen tid över för att stå och på det. Vi var tvungna att fortsätta framåt. Av något själv var jag säker på att den främmande mannen inte hade känt igen oss. Jag hade inte sett skymten av det i hans ansikte i alla fall. Efter tio minuters rask promenad såg vi avlägsna ljus mellan träden vilket kunde betyda att det fanns ett bostadsområde där. Jag ville så hemskt gärna gå dit, kosta vad det kostade ville. Men kort därefter försvann ljusen och vattendraget gjorde en tvärsväng åt andra sidan och vi befann oss återigen i tjock skog. Vi fortsatte framåt i förhoppningen att vandringsleden skulle dyka upp framför oss men stannade plötsligt upp samtidigt. Jag tror att jag stannade eftersom Ron stannade, men Ron kan ha gjort det på grund av mig. Inom mig hade jag i alla fall känslan av att någonting skulle finnas precis framför oss. Kanske var jag mer känslig för sånt på grund av mina förstörda nerver. Jag hade försökt urskilja någonting framför mig i skogen. En stor skuggig skepnad som skymtade mellan träden och som allt eftersom vi närmade oss visade sig vara en stor övergiven byggnad av något slag. Till och med i mörkret kunde vi se att det inte var något att vara oroad för. För åratal sedan, kanske decennier sedan, hade någon lagt en cementgrund till en byggnad där, mitt ute i ingenstans. Sen hade de av något skäl aldrig byggt färdigt huset. Den fyrkantiga klossen stack upp ur marken bland träden med skrovliga väggar som såg ut att ha börjat vitra sönder. Vissa delar av huset var över tio meter höga och hade hål i sig som såg ut att vara tänkta som fönster- Andra delar var inte alls lika höga. Stenväggarna var svarta och mosthäckta- men här och var syntes gammalt klotter mellan växtligheten. Det kanske var Naturvårdsverket som hade velat etablera- ett rum för övernattande vandrare eller någonting sånt. Vi stod kanske 30 meter bort från huset. Till vänster framför mig stod Ron- tills att han långsamt började backa bakåt- och nästan stötte in i mig- han stannade upp och tittade på huset. Känslan jag hade haft av att någonting var fel bekräftades när han plötsligt ryckte till, tog ett steg till bakåt och tog tag i min arm. Jag tittade uppfordrande på honom, men han stirrade bara vidare på husgrunden. Han verkade inte ens märka det som jag nu såg, att vandringsleden syntes bara några meter bort vid sidan av ruinen. Så gav han mig en blick och gestikulerade att han ville titta lite närmare på huset. Han drog fram anteckningsblocket och skrev ner några snabba ord. Hans skrivstil var nästan oläslig eftersom han skakade så illa och jag fick anstränga mig för att urskilja Det finns någonting konstigt här. Jag pekade mot vandringsleden men han tycktes inte ens bry sig. Han började gå långsamt fram mot ruinen och jag höll mig bakom honom. Min andedräkt steg upp i moln framför mitt ansikte. Ron tog två steg till framåt och stannade sen upp. Han lutade sig framåt och vände huvudet så att hans öra var riktat direkt mot husgrunden. Och så lyssnade han intensivt. Jag sökte med blicken genom hålen i fasaden där fönstren en gång hade planerats. Men utan att kunna se någonting som rörde sig. Han tog ytterligare ett steg framåt. Jag hade hög puls och kunde inte förstå varför vi stod och höll på så här. Att vi inte bara fortsatte nu när vi äntligen hade hittat vandringsleden. Men Ron verkade inte kunna bryta sig fri från ruinen. Han hade ett oförstående, oroat ansiktsuttryck, uppenbarligen besvärad av vad han hörde. Och så ryckte han till ännu en gång, mer plötsligt den här gången, tydligt skrämd av någonting han hade hört. Hans hela kropp hoppade till en gång, bara en enda gång, som om det hade kommit ett högt, enskilt ljud som han var oförberedd på. Han pekade åt andra hållet och började sedan småspringa mot en del av vandringsleden som var en bit bort från huset. Jag följde efter honom och tittade mig över axeln på huset- men utan att kunna se någonting som stack ut. Ron vinkade frenetiskt på mig att jag skulle hålla takten med honom- medan han pulsade på genom snön. Det var som att han försökte undvika att ge mig panik. Eller ge honom själv panik. Vi tog oss upp för en liten uppförsbacke och var till slut på vandringsleden. Ron gav mig en sekund för att hämta andan igen- han tittade oroat bakom oss och gjorde en gest som signalerade att vi var tvungna att fortsätta röra oss framåt. Jag visste inte hur mycket mer mina lungor skulle klara av, men någonting hade skrämt honom ordentligt. Min första tanke var att han hade hört en björn eller röster av människor som hade gömt sig i huset. Oavsett skrämde det mig att Ron inte trappade ner på takten, utan fortsatte småspringa när vi väl kom igång igen. Vinden hade blåst upp ordentligt- under en särskilt kall och stark vindby sträckte jag mig ut efter hans arm för att visa att jag inte klarade tempot Jag pekade mot min bröstkorg och skakade på huvudet och han stannade motvilligt upp för att låta mig vila en liten stund Medan jag stod böjd framåt med händerna på knäna och andades djupt och häftigt stod han och sökte med blicken bakom oss i den mörka skogen omkring vandringsleden Sen böjde han sig framåt tog tag i mina axlar, tittade i mina ögon med ansiktet nära mitt och puttade mig framåt. I det ögonblicket förstod jag hur akut vår situation var. Vi började småspringa igen. Jag lovade mig själv att inte titta bakom mig. Jag skulle bara fortsätta framåt. I min utpumpade panik råkade jag springa om Ron. I efterhand tror jag att jag ville visa honom att jag förstod läget. Att jag inte skulle svika honom nu när det faktiskt gällde. Medan jag snubblade framåt blev jag smärtsamt medveten om platser av min kropp som helt saknade känsel. En bit av mitt vänstra lår. Ett område av huden på min rygg. Jag hade låst blicken på mitten av vandringsleden så jag inte skulle tappa bort mig. Och jag stegade på samtidigt som jag försökte få blodet att flyta snabbare genom ren viljestyrka. Jag vet inte exakt hur länge jag fortsatte springa på på det här sättet. Men när det blåst upp igen... Så träden började böja sig och jag råkade trampa snett och en blixt av smärta for upp genom mitt ben. Då tvingades jag sakta ner. Fem-sex minuter senare tvingade smärtan i mina lungor mig att stanna upp helt och hållet. Jag tittade upp i skyn och konstaterade att det hade blivit helt kolsvart. Sen vände jag mig om för att gestikulera till Ron att jag helt enkelt var tvungen att pausa lite. Men Ron var inte där när jag vände mig om. Jag svängde snabbt från sida till sida för att titta mig om efter honom, men han var borta. Skogen omkring oss var nu mycket djup och sikten var nästan obefintlig mellan trästammarna. Vandringsleden fortsatte framför och bakom mig ut i ett kolsvart vakuum. Jag stod så där i en halv minut och började sen gå tillbaka samma väg som jag kom, följde mina egna ensamma fotspår i snön för att se vad som hade hänt med Ron. På grund av blåsten förstördes fotspåren snabbt och jag var tvungen att gå dubbelvikt för att kunna se dem. Varje gång det blåste upp blev det svårare att se var jag hade gått. Jag fortsatte spåra mig själv utan några som helst tecken på att Rons fotspår skulle dyka upp. Och så plötsligt kom jag till en plats där snön var en enda röra och alla våra spår hade suddats ut av... av någonting. Jag såg något på marken, böjde mig ner och plockade upp Rons mobiltelefon. Den var iskall och inbakad i snö men fungerade fortfarande. Någon gång måste han ha satt på den. Men själv var han alltså nu försvunnen. Jag såg ingenting omkring mig. Enligt kartan var detta jämna och platta marker så han kan inte ha trillat ner i någon ravin eller ut för någon sluttning. Trots att jag var rädd att göra något ljud ifrån mig så ropade jag till slut efter Ron. Och så väntade jag. Och väntade. Jag tittade runt lite i skogen på båda sidorna av vandringsleden men jag vågade inte gå in för djupt. Jag letade på marken efter tecken på att han skulle ha blivit bortsläpad men det gick helt enkelt inte att urskilja någonting i snön längre. Det var för mörkt och det var för blåsigt. Jag ropade en gång till på Ron. Mina händer och fingrar kände som krampande klor och det brände av smärta i min näsa och mina öron. Snö blåste in och fastnade i mitt ansikte och det gjorde oroande ont i mina kinder. Jag ville stänga av mobiltelefonen så dess svaga elektroniska ljus inte skulle synas eftersom det fick mig att känna mig utsatt och synlig. Men istället så tryckte jag fram det enda numret som fanns i telefonboken och klickade på knappen med den gröna symbolen för en telefonlur. Efter några sekunder såg jag att det stod Connected på skärmen eftersom jag aldrig lärt mig prata förståeligt så höll jag bara upp telefonen utan att säga någonting det var inte mer än ett desperat försök att få kontakt med någon sen la jag på jag vände mig om och började gå framåt igen Medan jag vacklade framåt försökte jag skriva ett sms det tog lång tid för mina darrande fingrar att trycka in tangenterna långsamt en efter en för att bilda meningar Rons försvinnande hade varit den sista droppen det som fick mig att till slut acceptera tanken på att tas till fånga igen. Jag skrev Hjälp, två kilometer bort i smset, Skickade iväg det och la telefonen i fickan igen. Sen började jag småspringa framåt. Det var Ron och inte jag som hade kartan så jag tog mig framåt på måfå tills mina lungor ännu en gång gallskrek av smärta varken lampor eller andra tecken på att jag var nära någonting alls syntes genom träden. Jag tittade hela tiden över axeln för att se om Ron skulle dyka upp men det var som att stirra in i en mörk grotta. Ingen dök upp för att hjälpa mig. Ingen svarade på mitt sms. Jag skulle tro att jag fortsatte vandra i minst en timme därefter med vinden som piskade i mitt ansikte utan att kunna tänka på någonting alls annat än att gå framåt. Till slut sjönk jag ner på knä och knep ihop ögonen för att vila dem. I mitt utmattade, svaga och förvirrade tillstånd bestämde jag mig för att fortsätta kämpa på i fem minuter till, inte mer. Jag reste på mig och gick framåt steg för steg medan jag räknade sekunderna i huvudet. Om det på fem minuter inte hade dykt upp något tecken på bebyggelse, om inte Ron hade kommit fram ur mörkret, om inte vinden åtminstone avtog lite grann, då skulle jag lägga mig ner och bara ge upp, somna in och låta ödet ta över jag fortsatte räkna tappade räkningen någon gång började om men han inte mer än halvvägs genom mina fem minuter förrän mitt mirakel inträffade framför mig till höger såg jag en rad med glesa träd tomrummet mellan varje stam var brett nog för att jag skulle vara säker på vad jag såg bakom en kort backe som kulminerade i en kulle och när jag hade klättrat upp till dess topp så tog skogen faktiskt slut jag stod vid kanten av en lång snötäckt åker. Vid dess andra ända såg jag en sträcka med träd som hade blivit omsorgsfullt utplanterad för att markera gränsen till nästa åker. Detta var jordbruksmarker. Jag visste inte om det var vårt tillhåll eftersom jag inte visste hur det såg ut eller vad det låg. Men det var tecken på mänskligt liv. Bakom raden av träd tronade ännu ett fält ännu större än det förra. Så snart jag började vandra över det så såg jag formen av ett hus långt borta bakom ett trädstaket som tyckte sträcka ut sig oändligt långt. Snön blåste in i mina ögon men husskepnaden gick inte att ha miste på. Allt jag behövde göra nu var att ta mig dit fram ett steg i taget. När jag kom närmare kunde jag urskilja fler detaljer. Det var ett litet envåningshus i utkanten av någons ägor. Det stod för sig själv mitt mellan skogen och åken. Jag klättrade över trästaketet och hade till slut nått fram. Bakom mig sträckte åkermarken ut sig ända fram till horisonten- och skogen stod som en fond på andra sidan huset. Det fanns ingen väg eller någon bil eller någonting någonstans. Men huset såg ut att vara i gott skick. Inga lampor var tända inuti. Jag klättrade upp på varandan och bultade på dörren. Ingen svarade. Det gjorde ingenting. Jag kunde slå in en fönsteruta och klättra in- det skulle vara varmare där inne. Och kanske fanns det mat. Jag vände mig till höger till fönstret vid sidan om dörren. För att komma fram så skulle jag behöva hoppa över verandan och gå runt. I den sekunden blåste en vindpust upp från söder och slog nästan omkull mig. Ruttnande löv slog löst mot mina ben och gled förbi. Jag lutade mig mot vinden och såg då i ögonvrån hur något rörde sig ovanför mig. När jag tittade upp såg jag att någonting hängde från hustaket Något som nu hade börjat gunga i vinden Först trodde jag att det var en säck med mjöl, vete eller kol Men när den gled ner den sista biten från taket och dunsade ner i marken Insåg jag vad det var Det var en kropp En död mans kropp Han låg på ryggen i snön Jag skulle säga att han var mellan 50 och 60 år gammal illa klädd för det kalla vädret Varken jacka, vantar eller mössa. Hans ögon var öppna och han stirrade nollställt upp i himlen. Han var skallig och hade ett stort skägg. Dödsorsaken var uppenbar bara genom att titta på honom. Någon hade nästan skurit av hans kropp mitt i tu. Jag tog ett steg bakåt. Förut hade jag sett fläckar av någonting i snön- och nu insåg jag att det hade varit den här mannens blod- Mannen hade legat uppe på taket och hans blod hade runnit ner. Jag tittade misstroget på huset som verkade så tomt. Sen vände jag mig om och följde åken med blicken framåt ända fram till horisonten. Det här är synintrycket som jag aldrig kommer glömma så länge jag lever. Det snötäckta fältet som sträckte sig uppåt och tonade ut i mörker. En lada, ingenting mer än ett ryckel långt, långt borta. Raden av träd som stod och svajade- någon kilometer bort i väster. Iskallt strålande stjärnor- som punkterade natthimlen. För mig var det hela som en tyst tavla. Helt fridfull. Som en målning av en natt någonstans i Mellanvästen. Och där- halvvägs mellan mig och horisonten- satt någonting. Kanske hundra meter bort- Någonting stort. Stort som en bil ungefär. Det var för mörkt att urskilja det helt från början, trots ljuset av när stjärnorna reflekterades i snön. Men när jag fäste blicken vid det så började jag kunna skönja detaljer. Det var någonting som levde. En varelse. Det låg ihopkurat på fältet. Det rörde sig inte, men det var inte heller dött. Jag kunde urskilja en mörk kropp och någonting spunnet omkring sig som såg ut som en lång svans. Som sagt, i storleksordningen en bil. Det såg ut som en sovande katt där det låg. Sen såg jag någonting röra sig bakom varelsen. Små vita ljus som svepte omkring i mörkret. Först två, sen fyra och sen många fler. Människor, var och en med en ficklampa i handen. Framför mig där jag stod blickstilla och tittade tycktes varelsen... Vakna. Jag såg den höja sitt huvud mycket långsamt- men kunde inte avgöra åt vilket håll den verkade titta. Huvudet var platt och lite fyrkantigt. Ficklamporna, ett par dussin nu- skulle när som helst komma ut ur skogen på andra sidan fältet. De var kanske längden av två fotbollsplaner bort från varelsen. Jag var närmare. Varelsen började röra på sig. Dess överkropp stegrade sig ormlikt i mina ögon- och så vecklade den ut ett par gigantiska armar. En på varje sida om kroppen. Den stabiliserade sin kropp genom att trycka ner en arm i marken på varje sida. Och sen vände den sitt huvud direkt mot mig. Jag kunde inte urskilja några ögon. Men det verkade ärligt talat som den inte ens hade några. Bara två djupa svarta hål. Fast det var säkert bara som den såg ut sådär i mörkret. Under ett fasansfullt ögonblick hade vi ögonkontakt, ja den där saken som hade krälat, krupit eller klättrat upp från någonstans. Men det kunde inte ha varit den här varelsen som Ron anade i skogen. Den kunde inte ha rört sig så snabbt. Min sista medvetna tanke var att det måste ha funnits någonting annat i skogen den natten. Sen såg jag varelsens överkropp sträcka ut sig i sin helhet- resa sig upp säkert tre meter upp i luften. Mellan valen att röra sig mot människorna i skogen- och att röra sig mot mig- valde varelsen mig. Dess underkropp började slingra sig mot mig som en orm. Dess armar släppte taget om jorden och tog nya tag längre fram. Jag snodde om och rusade upp på varandan. Eftersom jag trodde dörren skulle vara låst- så slängde jag mig på den med all kraft- den skakade till men förblev stängd. Jag slet i dörrhandtaget utan resultat. Jag slängde min avdomnade knytnäve in genom dörrens fönster och kände ben som bröts inuti handen. Jag vände mig om, stack in min andra arm genom den utslagna rutan, viftade runt tills jag kände låset och så vred jag om. Jag minns att jag tryckte upp dörren med min kropp, att jag såg ett par stövlar på trädgolvet och att det var kolsvart där inne. Sen vände jag på huvudet en sista gång och tittade bakom mig. Varelsen hade hunnit nästan hela vägen fram till huset och var nu kanske 20 meter bort. Det svarta kropp var helt utsträckt och slingrade fram över marken. Jag såg varelsen i en sekund och var sen helt inuti huset. Och det är det absolut sista jag minns. De traumatiska händelserna som följde ligger begravda någonstans djupt i mitt undermedvetna. Läkarna säger att de aldrig tror jag kommer minnas det igen, inte ens i mina drömmar. De tror jag är trygg i glömskan och att jag aldrig kommer behöva återuppleva vad jag var med om de där sekunderna i huset mellan åken och skogen. Men de kan inte vara helt säkra. Jag behövde aldrig återvända till Grovenor-fängelset. Nu bor jag på Konstantin-sjukhuset i Iowa, dit jag flyttades eftersom det finns speciella celler här för handikappade fångar. Jag förlorade en arm och ett ben den natten, utöver de tre tår på min vänstra fot som hade förfryst. Ingen har någonsin berättat för mig hur mitt liv kunde räddas och jag har sagt åt dem att jag inte vill veta. När jag vaknade i sjukhuset två dagar efter händelsen. Så kom en polis fram med papper och penna och frågade om jag kunde försöka beskriva vad jag mindes av monstret som hade anfallit mig. Som om det inte redan var svårt nog att skriva med händer som hade behandlats för sköldskador, så var jag dessutom så pass instängd i mitt eget undermedvetna så avskuren från verkligheten omkring mig att jag knappt visste var eller vem jag var. Uppenbarligen tog jag pennan i handen då och skrev ett enda ord innan jag föll i djup medvetslöshet igen.